Дама поцікавилася ім'ям та адресою мого клієнта, який я без заминки продиктував, і провела мене до кімнати розміром трохи меншої за концертний зал. То була чудова картина. Я чомусь очікував побачити кобилиць голими, але вони виявилися при повному параді. Я зробив кілька знімків під різними ракурсами, зі спалахами й іншими дурницями, намагаючись виглядати й діяти професійно. Потім тепло подякував дамі від імені клієнта, пообіцяв надіслати пару фотографій і пішов. На вулиці я зайшов у першу ліпшу аптеку і набрав номер. Так, хто вам потрібен? пролунав голос Вульфа. Ви, зізнався я, щойно бачив картину. Вона іскриться барвами і життям. Здається, під теплою шкірою пульсує кров. Дуже виразні тіні, що плавно переходять одна в одну. Привертаю увагу. Заткнись. Так чи ні? Так, ми вже зустрічалися з місіс Міган. Бажаєте знову побачити її? Так, тягни. Слухаюсь, сер. Адреса була у мене виписана заздалегідь. Я залишив аптеку і зупинив таксі. У цьому старому цегляному будинку не існувало проблеми швейцара, але пробратися всередину виявилося складніше. У відповідь на натискання кнопки з табличкою Джуель Джонс із динаміка проскрипів голос. Так? Міс Джонс? Хто це? Арчі Гудвін. Чи не можна вас побачити? Чого вам треба? Пустіть, я поясню. Ні, говоріть зараз. Справа суто конфіденційна. Якщо не вірите, я можу привести Річарда Мігана, він підтвердить. Почувся приглушений вигук. Але я ж сказала вам, що не знаю Мігана. Дарма стараєтеся. Я щойно бачив шедевр образотворчого мистецтва. Три кобилиці на пасовищі. Впустить мене. Пролунало клацання, і двері відчинилися. Я перетнув маленький вестибюль, увійшов у ліфт і натиснув на кнопку п'ятого поверху. Міс Джонс чекала на мене на порозі в більш ніж легковажному негліже. Вона почала щось торохтіти, але я нечемно перервав її. «Припиніть. Минулої ночі вам довелося обирати між містером Вульфом і сержантом Стебінсом. Зараз або Вульф, або Міган. Думаю, ви віддасте перевагу містеру Вульфу. Адже він із тих, хто все розуміє, чи не так? Я почекаю, поки ви переодягнетеся. Не раджу комусь телефонувати». Спершу поговоріть із містером Вульфом і дізнайтеся, на якому ви світі. Крім того, телефон можуть прослуховувати. Вона зробила крок до мене і поклала руку на плече. Арчі, де ви бачили картину? Розповім дорогою, одягайтеся. Вона злегка стиснула мою руку. Вам зовсім не обов'язково чекати тут. Проходьте. Я погладив її пальці, не бажаючи зажити слави Грубіяна. «Вибачте, але я боюся молодих кобилиць. Одна мене якось раз хвицнула». Міс Джонс повільно повернулася і зникла у квартирі, залишивши, однак, двері відчиненими. «Не називайте мене місіс Міган», – вигукнула Джуель Джонс. Вульф перебував у такому самому поганому настрої, як і вона. Так, дійсно, її загнали в кут і обезброїли. Зате він змушений був відкласти трапезу на невизначений термін. «Я лише підкреслюю той факт», – сухо промовив Вульф, «що ваша особа не залишає жодних сумнівів. Формально ви місіс Річард Міган. Становивши це, я можу звати вас, як вам буде завгодно. Міс Джонс?» «Так». Вона вмостилася в червоному шкіряному кріслі. Дуже добре. Ви, схоже, не усвідомлюєте, мадам, що все сказане вам і сприймається скептично. Вчорашнє імпровізоване заперечення знайомства з містером Міганом просто чудове. Ви вправна брехуха. Коли містер-шефі повідомив вам, що ваш чоловік у місті і розшукує вас? Я цього не казала. Мені сказали, неважливо хто. То коли? Вона міцно трималася за своє. «Звідки ви знаєте?» Вульф похитав пальцем, схожим на сосиску. «Благаю, міс Джонс, усвідомте, у якому ви становищі». «Навряд чи містер-шефі міг забути, хто позував йому для картини. Поліція в це не вірить, а вони ще не знають, що це були ви, що ви жили в цьому будинку протягом року і все ще зустрічаєтеся з містером-шефі. Дивіться!» Приїжджає ваш чоловік і, незважаючи на погану пам'ять містера-шефі, знімає квартиру внизу, ясно показуючи, що не збирається відступати. Безглуздо думати, ніби містер-шефі ні про що вас не сповістив. Я вам не заздрю, коли поліції стане все відомо. Але ж не обов'язково вони дізнаються, правда? Я здивований, що вони ще не дізналися, хоча минуло вже 18 годин. Це неминуче навіть без моєї допомоги». Вона задумалася. Її лобик зморщився, а очі дивилися просто на Вульфа. «Ви знаєте, – промовила вона, – що, на мій погляд, було б найкраще. Не розумію, як це не спало мені на думку раніше. Ви – детектив, фахівець із допомоги людям, а я перебуваю в біді. Я заплачу вам, можу трохи заплатити навіть зараз». «Ні зараз, ні потім, міс Джонс», – прогарчав Вульф, – «коли містер-шефі повідомив, що вас шукає чоловік?» «Ви не слухаєте мене?» – поскаржилася вона. «Говоріть по суті, і я буду слухати. То коли?» Джуель засовалася в кріслі. «Ви не знаєте мого чоловіка. Він ревнував мене ще до весілля. І чим далі, тим більше. Я не могла цього винести і пішла від нього». Якби я залишилася в Пітсбурзі, він знайшов би мене і вбив. Тому я приїхала до Нью-Йорка. Мені вдалося отримати роботу на турниці. На життя вистачало. Зустрічалася з різними людьми. Рос був одним із них. Він хотів, щоб я позувала для картини. Звичайно, він платив, але це було не так важливо, тому що незабаром я познайомилася з Філом Камфом. Він влаштував мене в нічний клуб і я не мала матеріальних труднощів. Потім одного разу я злякалася. У театрі мене зустрів один підзбурський знайомий. «Рік тому», – пробурмотів Вульф. «Так, і ось нещодавно зателефонував шефі і сказав, що приходив чоловік і цікавився картиною. Я благала нічого не говорити. Ви не знаєте мого чоловіка, він би вбив мене. Ви повторили це двічі». «Він що, вже вбивав кого-небудь?» «Я сказала не кого-небудь, а мене. Кажуть, я дію на чоловіків...» Вона зробила виразний жест. «Вони просто божеволіють, А Річард, я його знаю. Я кинула його півтора роки тому, а він усе ще мене шукає. Ось він який. Після дзвінка Роса я перелякалася» кинула роботу в клубі, бо Річард міг туди зайти, і до вчорашньої ночі носа з квартири не показувала. Вульф кивнув. «Зустріч із містером Таленто. Для чого?» Я ж казала, «Так, але тоді ви були міс Джонс. То для чого?» Я почула по радіо про вбивство Філа і вирішила дізнатися докладніше. Зателефонувала Росу Шефі та Джері Алленду, але в них ніхто не відповідав. Тоді я набрала номер Віка Таленто. Він призначив мені зустріч. Містер Алленд і містер Таленто знали, що ви позували для картини? Звісно. І містер Міган упізнав вас на ній. Та вони все знали. Рос мусив сказати їм. Він боявся, що їх почне розпитувати Річард. Вони обіцяли не видавати мене і не видали. Вони всі мої добрі друзі. Джувель зупинилася, щоб відкрити чорну шкіряну сумочку, дістала гаманець і перерахувала вміст. «Я можу заплатити вам для початку сорок доларів. Я не просто в біді. Під загрозою моє життя. Ви не можете мені відмовити. Та ви не слухаєте». Дійсно, він не слухав. Сердито стиснувши губи, Вульф вивчав ніготь свого великого пальця, не звертаючи жодної уваги на її слова. За секунду він перевів погляд на мене і різко наказав. «Приведи, шефі!» «Ні!» – закричала вона. «Я не хочу, щоб...» «Дурниці!» – гаркнув Вульф. «Все одно всі дізнаються. Навіщо зволікати? Давай, Арчі! Я бажаю поговорити з ним!» Я набрав номер шефі. На мій подив він виявився вдома. Я понизив голос до невпізнанності і повідомив, що з ним хоче поговорити Ніро Вульф. Містере Шефі, це Ніровульф. Я зацікавився вбивством Філіпа Камфа і зробив певні кроки. Будь ласка, не вішайте слухавку. У мене в кабінеті сидить місіс Міган, тобто міс Джуель Джонс. Прошу вас, дайте мені закінчити. Звісно, я буду змушений затримати її і передати поліції як свідка у справі». Але перш ніж це зробити, мені б хотілося обговорити ситуацію з вами та рештою мешканців вашого будинку. Ви б не взялися привезти їх сюди якомога швидше? Ні, по телефону я більше нічого не скажу. Ви мені потрібні тут. Ви всі. Якщо містер Міган упиратиметься, передайте, що на нього чекає дружина». Вона вихопила слухавку у стрибку, якому позаздрила будь-яка кобилиця. Не кажи йому, Росе, не привозь його, не. Мій ривок до столу теж був непоганий. Я схопив Джуелі з таким запалом, що опинився на червоному кріслі, тримаючи її на колінах. Міс Джонс не могла поворухнутися, лише лупцювала мене підборами по ногах. Вона продовжувала брикатися, поки Вульф розмовляв із шефі. Коли він поклав слухавку, Джуель раптово обм'якла і безсило поникла в моїх обіймах. Вульф усміхнувся. «Зворушливе видовище!» – пирхнув він. Ми мали купу труднощів. Наприклад, трапеза. Для Вульфа просто немислимо мати вдома відвідувачів в обідній час і не нагодувати їх. Але він точно не збирався сидіти за одним столом із жінкою, яка до того ж щойно влаштувала йому сцену. Рішення виявилося нехитрим. Нам із нею подали в їдальні, а Вульф із Фріцом їли на кухні. Втім, до їжі міс Джонс майже не доторкнулася, хоча я й пообіцяв подбати, щоб сьогодні чоловік її не вбив. Небажаною могла виявитися і реакція трьох мешканців будинку на мою справжню особистість. Тому, зустрічаючи їх на порозі, я сказав, що із задоволенням поясню «сі дива будь-кому з них або всім разом пізніше». А поки що при Вульфові їм треба мовчати. Мені довелося владнати ще одне питання. За словами міс Джонс, чоловік убив би її щойно побачив. Крім того, вбивця Філіпа Камфа – Припертий до стіни може піти на крайнощі. Я вжив запобіжних заходів. Показав гостям свою пушку 38-го калібру і попередив, що вона заряджена. Простукав їх від плечей до гомілок і протримав міс Джонс у їдальні, поки не розсадив усіх у кабінеті навпроти столу Вульфа. Потім вийшов у хол і ввів її. Міган рвонувся до нас. Я зупинив його по-своєму і зробив це непогано. Таленто і Аланд схопилися, імовірно, щоб допомогти мені. Міган кричав, вони теж. Я провів Джуель через кімнату і посадив поруч із собою. Таленто і Аланд відтягнули Мігана на місце, і він впився поглядом у законну дружину. «Припиніть цей гвалт», – сказав Вульф. «Я хочу переконатися, що нікого не переплутав». Його погляд рухався зліво-направо. «Таленту? Міган? Алланд? Шефі? Правильно?» Я підтвердив. «У такому разі почнемо». Він подивився на годинник. «Майже добу тому в будинку, де ви, панове, живете, був убитий Філіп Камф. Обставини вказують на те, що його вбив один із вас». Я не вдаватимусь в деталі, які ви, безумовно, вже не раз обговорювали в поліції. Мене ніхто не просив займатися розслідуванням. Єдиним клієнтом є собака, та й той потрапив до мене геть випадково. Проте…» Пролунав дверний дзвінок. Я запитав себе, чи не забув я накинути ланцюжок, і крізь відчинені двері в холі побачив Фріца, що йшов відчиняти. Вульф знову був заговорив, але роздратований звуком голосів замовк. Потім на порозі з'явився Фріц і оголосив «Інспектор Крамер, сер. Вульф сердито запитав «Чого він хоче?» «Я сказав йому, що ви зайняті. Він відповів, що за його відомостями у вас перебувають четверо чоловіків. Він каже, що від самого початку підозрював, ніби ви залишили собаку недарма». І тепер він бажає знати, що тут відбувається. З ним сержант Стебінс. Вульф гмикнув. Арчі, скажи, ні, залишайся на місці. Фріце, передай інспектору, що вони можуть бути присутніми, якщо пообіцяють протягом 30 хвилин нічого не втручатися. Хвилинку, підвівся Рос Шефі. Ви обіцяли зв'язатися з поліцією після нашої бесіди. Я їм не дзвонив. Вони прийшли самі? Ви запросили їх? Ні, я б волів спершу розібратися з вами, але ми запізнилися. Фріц пішов. Шефі збирався ще щось додати, передумав і сів. Йому зашепотів на вухо таленто, і він похитав головою. Джері Алленд, який неабияк погарнішав відтоді, як зачесався і одягнувся, не відривав очей від Вульфа. Для Мігана, крім дружини, у кімнаті, вочевидь, нікого не існувало. Овійшли Крамер і Стебінс, зупинилися за три кроки від дверей і озирнулися. «Сідайте?» – запросив Вульф. «На щастя, містер Крамер, ваше улюблене крісло вільне». «Де собака?» – суворо запитав Крамер. «На кухні. Тільки ми домовилися. Тридцять хвилин ви будете просто глядачем». «Вам, звісно, знайомі ці джентльмени, але не дама. Вона називає себе міс Джонс. Її справжнє ім'я – місіс Річард Міган». «Міган?» – витріщився Крамер. «Та що на картині шефі?» «Саме вона. Будь ласка, сідайте». Крамер опустився в червоне крісло. Стебін сплюхнувся в одне з жовтих позаду шефі та Алленда. Вульф дочекався тиші. «Я збирався сказати, панове, що на вбивцю мені вказав собака, але перш ніж...» «Що він зробив?» – втрутився Крамер. «Якщо ви ще раз переб'єте», – холодно промовив Вульф, – «присягаюся небом, забирайте їх усіх, крім пса, до поліції і розбирайтеся далі самі». Він глибоко зітхнув. «Але перед тим, як перейти до собаки, скажу ще одне...» Ви обманювали містера Мігана. Не буду це коментувати. Ви були друзями міс Джонс і відмовлялися видати її чоловікові, якого вона покинула і смертельно боялася. Я навіть визнаю у вашій поведінці певну галантність. Але намагатися все втаїти після вбивства Камфа було просто ідіотизмом. Я виявився першим лише завдяки чудовій ініціативності містера Гудвіна. Він багатозначно похитав головою. Так само нерозумно було впускати містера Гудвіна і відповідати на його запитання, зараховуючи його до поліції лише тому, що він був присутній при безплідному експерименті з собакою. Вам варто було перевірити його документи. Зауважую це, аби попередити можливі претензії. Вульф усівся зручніше. Учора вранці містер Міган звернувся до мене з проханням про допомогу. З перших же слів я зрозумів, що справа стосується його дружини. Такими питаннями я не займаюся. І одразу відмовив йому. Він образився і вискочив у запалі, залишивши на вішалці свій плащ і одягнувши помилково плащ містера Гудвіна. Вдень містер Гудвін вирушив на Арбор-стріт, щоб обмінятися плащами. І побачив біля будинку номер 29 дві поліційні машини, натовп і собаку. Він вирішив відкласти візит і, погладивши собаку, повернув назад. Він уже пройшов близько двох миль, коли помітив, що собака біжить слідом. Так пес потрапив сюди. Вульф постукав долоною по столу. «Далі». Чому у вирі міста собака супроводжував містера Гудвіна? Припущення інспектора Крамера, що його приманювали без глузди. Містеру Гудвіну, як і багатьом чоловікам, хотілося вірити, що він надзвичайно привабливий для собак і жінок. Марнославство відбило йому мізки, інакше він давно б дійшов того самого висновку, що і я. Собака йшов не за ним, за плащем. «Ви запитаєте, чого ця собака містера Камфа так прив'язався до плаща містера Мігана?» «Так от, і це не припущення, а майже впевненість. Це був плащ містера Камфа». Погляд Вульфа зупинився на покинутому чоловікові. «Містер Міган, кілька годин тому ви стверджували, що ніколи не бачили містера Камфа. Тоді ваші слова здалися мені цілком переконливими». Але тепер я хочу почути ще раз. Ви не зустрічали Філіпа Камфа живим? Ні. Звідки ж у вас його плащ? Щелепа Мігана здригнулася. Це не його плащ, а якщо й його, то я про це не знав. Не піде. Попереджаю, ви потрапили в смертельно небезпечну халепу. Плащ, який ви принесли в цей будинок і залишили в холі, зараз висить на вішалці». «Можна легко встановити, кому він належить. Ну?» «Брудний наклеп. Як ви доведете, що плащ залишив я?» У голосі Вульфа зазвучали металеві ноти. «Даю вам останню можливість. Ви в змозі пояснити, як до вас потрапив плащ Камфа?» «Ні, мені це не потрібно». «Тоді все ясно», – відрізав Вульф. «Десь же має бути ваш власний плащ. І мені здається, я знаю, де» у поліційній лабораторії. Ви одягли його на містера Камфа, коли вбили і штовхнули зі сходів. Якщо не можете пояснити, як у вас опинився плащ покійного, то чи не поясните, як на трупі опинився ваш? Чи це теж наклеп?» Вульф викривально витягнув руку. «Я бачу проблиск надії у ваших очах і розумію, що це означає». Після вбивства Камфа вийняли з нього свій плащ і одягли той, який вважали його. Це вам не допоможе, бо в такому разі плащ на тілі покійного належить містеру Гудвіну, що легко можна довести. Вашу пісню проспівано. Міган злетів у повітря, але міцні руки перлі опустилися йому на плечі і втиснули назад у крісло. А Джуель Джонс заголосила. «Я казала, що він уб'є мене. Я знала, він убив Філа». «Звідки ви знаєте?» – гаркнув Вульф. «Тому що Філ сказав мені. Він сказав, що мене шукає Річард». Вимовила вона крізь сльози. «Філ попередив. Якщо я не повернуся до нього, він скаже Річарду, де я?» Я думала, що він не скаже. Я думала, що він не такий і не погодилася. Але вчора вранці він зателефонував мені знову, погрожував вдень побачитися з Річардом і видати мене. Тоді я дала слово я хотіла виграти час, але Філ усе одно зустрівся з Річардом. Де вони зустрілися? У квартирі Філа він мені сам сказав і ще додав ось чому я знаю, що його вбив Річард. Додав, що Річард пішов у його плащі. Він сміявся з цього і жартував, що раз уже він отримує дружину Річарда, нехай Річард користується його плащем. Джуель затряслась в істериці. Напевно, він так і сказав Річардові, коли прийшов до нього згодом. Напевно, він заявив, що я повертаюся до нього і що це непоганий обмін – плащ на дружину. Так схоже на Філа. Вона хихотнула. Почалося схихотіння. хихотіння. Потім клапани не витримали. Коли в цій кімнаті у жінки здають нерви, а таке траплялося не раз, заспокоювати зазвичай доводиться мені. Але зараз до послуг були відразу троє джентельменів на чолі з росом шефі, і я з радістю віддав Джуель Джонс під їхню опіку. Щодо Вульфа, він страшенно мучився. Якщо існує на світі річ, яку він не в змозі незворушно терпіти, то це жінка, що плаче. Тому він просто підвівся і вийшов. Про Мігана подбали Крамер і Стебінс. Собаку вони не забрали. Стосовно плаща, Вульф мав рацію. Камф був у плащі Мігана. І, звичайно, це нікуди не годилося. Тому, задушивши Камфа, Міган зняв із нього плащ і одягнув той, який, на його думку, належав Камфу. Тільки це був мій плащ. Мені довелося побувати у прокурора і впізнати його. Така маленька деталь допомогла суддям вирішити, що Міган заслуговує на найтяжчу кару. Після закінчення справи я, ймовірно, міг би вимагати плащ назад, але ця ідея мені не припала до душі. Я вирішив купити новий.